Hej och välkomna till en sändning från Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms Radio på 88 MHz. Det här programmet sänds första gången lördagen den 9 maj 2009 mellan klockan 14.15. Med två repriser, dels på söndag klockan 09.00 och på torsdag den 14 maj klockan 20.30. Jag heter Arnold Boström och med mig i studion idag är David Long. Ja David, nu får vi säga äntligen, för nu är det verkligen dags för EU-valkampanjen. Och det hela, det inleddes på riktigt med ett valupptagsmöte i Stockholm förra lördagen. Och du David, du var ju med på mötet. Jo då, och det var ett välbesökt möte. Mycket lyckat sådant. Det var över 150 närvarande deltagare. Och det var ganska välrepresenterat media också. Sveriges Television, Sveriges Radio bland annat. Och jag har även fått höra att det var... En del lokala tidningar, bland annat Uppsala, nya tidning på plats också. Och det var en ganska stor sal, ganska bred kan man säga, och en fin landskapsbild bakom talarna med vår valslogan Ge oss Sverige tillbaka. Och konferensier kan man väl säga på det här mötet, det var Mattias Karlsson från Malmö som presenterade talarna. Och de talare, huvudtalare som fanns på plats, det var ju då vår första kandidat naturligtvis, Sven-Olof Sellström, som började med att presentera Sverigedemokraternas EU-politik och beskriva lite bakgrund, vad som är fel med EU idag och vad Sverigedemokraterna vill göra åt saken och vilken politik Sverigedemokraterna kandiderar på inför det här EU-valet som äger rum den 7 juni. Och därefter så presenterades partiledaren Jimmy Åkesson som inte pratade riktigt så mycket politik som sven Olof Sellström men han pratade mer om varför det är viktigt för Sverigedemokraterna att kandidera i det här valet och varför det är viktigt att man går och röstar. Sen så tog vi lite paus därefter och sen så kom vi in på lite fler kandidater. Per-Arne Wahlberg, smålänning. Skogsmästare, 61 år gammal, som anlederar för Sverigedemokraterna på plats nummer tre på vår EU-parlamentsvalsedel. Och han pratade också en del om jord- och skogsbruk och sådant, och den delen av vår EU-politik. Och avslutningsvis Sverigedemokraternas andra namn på EP-valsedeln, Margareta Sandstedt från Gävle, som ju är politiker redan idag för Sverigedemokraterna, sitter invald bland annat i Gävle kommunfullmäktige. Och hon har, så vitt jag förstår tidigare, arbetat inom ja, med drogalkoholbehandling och, och sådana saker. Sedan så avslutningsvis, vår konferensier Mattias Karlsson, han höll också ett litet tal på slutet. Han gjorde en liten historisk tillbakablick och beskrev lite grann om, om den svenska historien. Vi har ju haft lite sådana här mångkulturella försök tidigare och kan han hänvisade tillbaka till Engelbrekt, Engelbrektssons dagar. Bland annat. Och flera av de här talen faktiskt, bland annat det här från Mattias Karlsson, finns också utlagt på Youtube på internet. Så www.youtube.com, om man söker på SD-television, så kan man lyssna på både Sällström, Åkesson, Mattias Karlsson och även de andra så småningom. Så att det är väl värt ett besök kan man säga. Ja, det var din rapport från mötet. Jag var inte själv närvarande. Men däremot så hörde jag i Studio 1 i måndags ett inslag av Pontus Mattsson om det här mötet. Och det var faktiskt sju minuter långt och sändes dessutom i repris senare på kvällen. Och eh, han tog eh, bland annat upp eh, att partiet på sikt vill ha en ny folkomröstning om det svenska medlemskapet i EU. Trots att de svenska väljarna röstade ja till EU i folkomröstningen 1994. Ja, sven nog Sällström som är vår toppkandidat. Han tog upp något mycket viktigt i mitt tycke när han svarade så här då bland annat. Att 1994 så sa väl svenska väljarna ja till EU. Men det var inte det här EU som existerar idag som hon sa ja till. Och den politiska majoriteten, både socialister och borgerliga sa han. Har inte fått mandat för svenskt medlemskap i den Europaunion som vi idag är med i. Den har ju alltså, Europa hon har ju förändrats väldigt lite under den här tiden. faktum är att, ja. att, att Sven-Olof Sällström medgav att han själv hade röstat ja. Men just att uh, tyckte att det var just uh, det som var väldigt illa. Att det har ju ändrats väldigt mycket. Så att han, han kände sig väl lite smått lurad. Precis som många andra skulle jag tro. Ja, jag vet ju att Rickard Jomsoff också var jag, jag ska, röstar och jag ska, ångrar sig. Jag ska erkänna att jag röstade ja också. Nej då. <laughs> Okej. Okay. Eh, sen tog Pontus Mattsson vidare upp vårt resultat i förra EU-valet där vi fick 1,1%. Och det kommer ju visa sig nu i det här valrörelsen att det är nog så avgörande för att då har vi ju fria valsedlar. Men vi återkommer till det. Och att då vårt mål är att i det här EU-valet som är aktuellt nu kommer upp i 4%. Och det är ju mycket troligt att i så fall så skulle vi få plats i Europaparlamentet. Och han nämner då att när det gäller opinionsmätningar till riksdagsvalet så har vi vid flera tillfällen på senare tid varit över 4%. Men när det gäller mätningar till Europavalet, då ligger vi betydligt sämre till. Och det är den slutsatsen som han och andra drar. Det är att många av våra sympatisörer tydligen struntar i att rösta EU-valet. Det har kommit en opinionsmätning idag när det gäller det här valet. Vi kan kanske ta det efter vi har rapporterat färdigt om det här mötet. Mm. Uh, Jimmy Åkesson... Han hade ju tal som du talade om för oss alldeles nyss. Och delar av det tog man upp i det här radionslaget. Och Jimmy sa bland annat så här att EU-valet kommer att påverka våra möjligheter att nå de mål vi har satt upp. Också i riksdagsvalet nästa höst. Går det bra för oss i EU-valet så kan vi räkna med att det blir en skjuts mot riksdagen. Den här situationen fungerar också omvänt i någon mening. Går det bra så påverkar det oss positivt. Går det dåligt så kan det påverka oss negativt. Han sa också bland annat så här att det kan vara viktigt att peka på hur egendomstolen agerar mot Danmark. Hur man tvingade Danmark att förändra sin anvandringspolitik. Turkietfrågan kan också kopplas till invandringen. Med 70 miljoner turkar med fri rörlighet i Sverige. Vi måste driva invandringsfrågan för att nå våra kärnväljare. sa och jag kan väl också när det gäller Turkiet påpeka, påpeka då att Sverige med Fredrik Reinfeldt i spetsen mycket aktivt propagerar för turkiskt medlemskap i EU. Ja, jag tänkte att vi redan nu skulle ta en pausmelodi. Och då vi går över då, alla de melodier jag har valt idag finns på samma cd-skiva. Jag vill tacka en av våra trogna lyssnare som har försett mig med den här. Det är den senaste i serien Slagerkavalkaden. Vi har nu kommit fram till nummer 16 som har titeln Visor på 78 varv. Omslagets inledande text lyder så här. Under 78 varvsepoken var det vanligt att slagersångare även hade visor på repertoaren. En del visor blev så kända att de också kunde betraktas som slagers. Jag tänkte vi skulle börja med Syner i lövspryckningen med text av Nils Färlin. Inspelningen med sång av Anders Börje är från 1946. Han ja, lyssnar till Radio SD. Jag nu åter till Sveriges Radios inslag om vårt valuppdagsmöte. Även Pontus Mats som konstaterade att det var ungefär 150 aktiva partimedlemmar som kommit till valuppdagsmötet. Och Han intervjuade några som stod på vår valsedel, bland annat Johnny Skalin, nummer 18. Han sa så här, för mig är demokratifrågorna klart viktigast. Det är också därför jag förespråkar ett utträde ur EU. Sen Margareta Sandstedt, nummer två som David sa. Det är främst det här med gränsskyddet som jag tycker är viktigt. Varje land måste ha ett gränsskydd som man kan själv skydda sig mot kriminalitet och droger och människohandel som har skapat ett enormt lidande över hela Europa. Sen har vi Kent Ekerot nummer 6 på vår eu -valslista. Min profilfråga är frågan om islamiseringen som vi nu ser oroande tecken på här i EU med tal om 50 miljoner invandrare från Afrika. Det handlar i mångt och mycket om en demografisk fråga att den muslimska befolkningen i Europa och i Sverige växer. Det handlar också om att motarbeta islamiseringen på så sätt att man inte ska tillåta byggande av moskéer i den utsträckning som sker idag. Man ska inte böja sig för olika muslimska krav, sa Kent mm, Det här var någonting som också återkom av... Övriga, eller av de som var talare på mötet, att just dels det här med Turkiets inträde i EU plus att samarbetet med de nordafrikanska länderna ökar mer och mer. Så att ökad rörlighet kommer det bli och just som kan inte sa, där mycket mer av islamisering i Europa. Det finns stor risk för det, tyvärr. Ja. Eh, sen tog Pontus Mats som upp och nämnde ett flertal punkter från partiets valmanifest. Och han sa också att det verkliga målet är riksdagen nästa höst. EU-valet är en träningsmatch för Sverigedemokraterna, så uttryckte han det. Nu satsar partiet ett par miljoner på valkampanjen. Nästa år blir det mångdubbelt mer och det blir väl kanske tiodubbelt mer? Ja, det kan man nog säga. Det är väl förhoppningen i alla fall och då ska det räcka till ett större antal utskick runt om i landet. Ja, såvitt jag vet så kommer valutskick i samband med det här valet att ske åtminstone i Skåne och Blekinge. För Stockholms län så lär det endast bli postutskick i Botkyrka och Södertälje och då inte hela kommunen utan enbart delar. Det är ju frågan om ekonomin här. Mm. Och som värdemätare för partiet är EU-valet viktigt och partiets presschef Mattias Karlsson tar både Engelbrekt och devisen för Vasaloppet i hjälp när han ska gjuta mod i sina partikamrater, precis som David nämnde alldeles nyss. Jag ska citera vad Mattias sa då. I likhet med att våra förfäder för 570 år sedan valde att följa Engelbrekt, så reser vi idag upprorsfanan mot vanstyre och utländskt fodervälde. Flygblad för flygblad, torrmöte för torrmöte. Väljare för väljare, stad för stad. Ska vi ta tillbaka vår frihet? Vi ska ta tillbaka vårt land. Hos avslutande i fädernas spår för framtida segrar. Ge oss Sverige tillbaka. Det var alltså vad Amitels sa vid EU-valupptakten i lördags. Ja, det där med i fädernas spår för framtida segrar. Det har faktiskt... Eh... De som är ansvariga för Vasaloppet Invänt emot och tyckte att det där är deras Slogan så att säga Och det ska tydligen vara varumärkesskyddat <laughs> Mattias Karlsson har sagt att han ska inte Använda sig av det fortsättningsvis Dock så tyckte han att det Kunde han rimligtvis inte känna till Och man kan ju inte känna till Alla varumärkesskyddade Uttalanden och slogan som finns för att Det blir väldigt jobbigt att göra sådana efterforskningar inom innan man talar Ja, men som sagt det gäller att rätta sig efter Det för framtiden Absolut Ja, sen var det även, så vitt jag vet, ett inslag på rapport. Och det behandlar ungefär samma som eh, radioinslaget. Men jag ska läsa rubrikerna i alla fall. Från SVT:s hemsida. Sverigedemokraterna har valupptakt. Orovas av Turkiets EU-medlemskap. Invandringsfrågan, det turkiska hotet och det danska exemplet är måltavlorna när Sverigedemokraterna <tom> spänner <tom> bågen inför EU-valet. SD är stenhårt emot EU, ytterligare en rubrik. Och invandrarfrågan i fokus, det är den tredje rubriken som jag har hittat här på SVTs hemsida. Ja David, det har ju kommit en intressant opinionsmätning som publiceras i Svenska Dagbladet. Jag hörde ett inslag på radion i morse. Ja, jag själv såg på text TV precis innan jag åkte till studion faktiskt. Det har ju publicerats några få opinionsundersökningar som handlar just om EU-parlamentsvalet, hur folk ska rösta i just EU-parlamentsvalet den 7 juni i år. och Det här var alltså från SIFO, då de hade gjort en mätning mellan den 27 april och den 7 maj och det var 1894 personer som tillfrågades vilket parti de skulle rösta på till EU-parlamentet den 7 juni i år. Och det var ju naturligtvis dominans från Moderaterna och Socialdemokraterna som fick 27,8 respektive 35,2 procent. Sen de andra partierna som idag sitter i riksdagen, Folkpartiet 6,8 procent, Miljöpartiet 7,9 bland annat, Vänstern 5,3. Sen Kristdemokraterna hamnade faktiskt under 4 procent och skulle det stå sig så tar de alltså inte någon plats i EU-parlamentet. Eh, Sverigedemokraterna, 2,5%. Eh, det var något bättre än den mätning som publicerades för någon vecka sedan då vi fick bara 1,7. Och jag vill väl återupprepa från det jag sa i förra radiosändningen att eh, inför EU-parlamentsvalet för fem år sedan då hade Sverigedemokraterna knappt mätbara resultat överhuvudtaget. Det låg knappast över 0,5. Och nu fick vi alltså 2,5% i den här SIFO-undersökningen. Tittar man sig på junilistan så fick de bara 1,7 i den här SIFO-undersökningen och det är ju en kraftig försämring jämfört med valet för fem år sedan. Och Piratpartiet som det har varit en del väsen om som ska ha fått över 5% i mätningen för en dryg vecka sedan, de fick nu 3,4 så att det backas även där. Endast 43% av de tillfrågade sa överhuvudtaget att de skulle rösta och vad var det, 40% som sa att de... Inte skulle mm, Precis och det är väl där som Jag räknar med att vi ska kunna hämta De röster som För oss över 4% Men mm. de här som tills vidare anser att de Inte tänker rösta mm. Ja och eh, kan jag också Lägga till också att eh, i förra eu parlamentsvalet då fick vi alltså Mer än dubbelt så många röster som eh, Opinionssiffrorna eh, Förutspådde så att eh, Kan vi klara det den här gången också Så ser det riktigt bra ut Ja, och sen kan man ju hoppas att, den här att vår andel av de som vet dig är betydligt större än för andra partier. Det var alltså 16 procent som inte visste om mm. de skulle rösta dig. Mm. Sen kan man säga också att 1800 personer intervjuade, det är väl relativt många för en ja. opinionsundersökning. Ja, det är en är väl hyfsat, hyfsat tillförlitligt. Så att jag måste säga det att det var en, som jag ser det, en mycket bra siffra för Sverigedemokraterna. Det redan nu ligger på 2,5. Ja, och att det går framåt, det är kul. Ja, Då är det dags för ytterligare en musik. Och åter då till Slagerkavalkadens visor. Och här kommer något som kallas Smålandsvisa. Det är med Skånska Lasse i en inspelning från 1921. Och det är skivans äldsta inspelning. Ja, ni lyssnar till Radio SD. Och jag tänkte ta lite praktiska detaljer om Europavalet. När det gäller beställa valsedlar... Så kan man göra det på partiets hemsida. Och man har en notering där också. Vi har fått en del förfrågningar från väljare som beställt valsedlar om vad valsedlarna tagit vägen. Vi har samlat alla beställningar och håller just nu på att expediera dem. Valsedlarna kommer alltså inom kort till er alla. Ni behöver alltså inte göra någon ny beställning om ni redan har gjort en sån. Sen noterar man också att man kan ringa och beställa valsedlar till vårt kansli. Telefonnummer 08 50-00-00-50. Alltså 50-00-00-50. Ja, förhandsförtidsröstningen börjar tydligen 20 maj. Och jag har kollat upp för Huddinge. Och då är det i de kommunala biblioteken plus kommunalkontoret där man kan förtidsrösta. Så det gäller ungefär så i de flesta kommuner kan jag tänka mig. Röstkorten skickas ut mellan den 12 och 19 maj. Sen har jag varit inne på valmyndighetens hemsida när det gäller valsedlar. För att eh, i år ska det inte bli något problem. Vi har en namnvalsedel och den kommer att distribueras av valmyndigheten till samtliga vallokaler. Röstningslokal utlandsmyndigheter står det. För de partier som i något av de två senaste har fått mer än 1% av rösterna. Där har vikten att vi fick över 1% i förra Europavalet. Så att eh, ingen behöver vara orolig, det finns valsedlar, ska finnas vid alla vallokaler. Är det så att ni som förtidsröstar finner att våra valsedlar inte finns så kontakta kan slita oss så får vi ta tag i det direkt. Mm. Och beställ gärna valsedlar som sagt och ge till vänner och bekanta som kan tänka sig rösta på oss Och ni kan få information om det här på vår hemsida www.sverigedemokraterna.se Och ni kan också som sagt ringa till 08 50 00 00 50 Ja, sen kan man också ladda ner valmaterial om man går in på partiets hemsida Sen kan man dessutom klicka på nåt som heter turnébloggen så får man se Uppgifter om våra torrmöten som har satts igång. Och det är då Jimmy Åkesson, partiledare. Vår toppkandidat, Sinov Sällström. Och som turnéledare så är SD ordförande Erik Anquist Noterar man här på sin hemsida. Och enligt uppgift kommer att ha 60 torrmöten runt om i landet. Mm. Fram till EU-valet den 7 juni. Om man är intresserad av våra kandidater så kan man också klicka på den här rutan- där det står kandidater så kommer man fram och då får man se hela listan med bild på minst, ja, jag skulle tänka mig på samtliga kandidater och vi har tagit dem tidigare så, så gå in på en sida klickar på kandidater så får ni se hur folk ser ut och vilka frågor de tycker är viktiga och är det så att ni är speciellt intresserade av någon kandidat så kan man klicka på läs mer så får man se Mm. Och i högermarginalen på partihemsidan så finns det också en länk till Youtube som jag nämnde tidigare Och de flesta av de här kandidaterna finns ju även där antingen intervjuade eller så står de och håller tal Så då får ni se och höra dem i ljud och bild Ja, vi kan ta också ett pressmeddelande här från partiets hemsida Rubriken Sällström beklagar Tjeckiens ja till Lissabonfördraget med daterat den 7 maj. Under gårdagen beslutade Tjeckiens parlament att godkänna Lissabonfördraget som kraftigt stärker EUs makt på bekostnad av nationalstaternas självbestämmande. Sven-Olof Sällström, Sverigedemokraternas toppkandidat i valet till Europaparlamentet betraktar beslutet som ett nedlag för demokratin. Enligt EUs eget regelverk har Lissabonfördraget egentligen redan fallit i och med att Irländerna, det enda folket som fått rösta om fördraget, har sagt nej. Trots detta har EUs ledarskap valt att gå vidare med ratif ratificeringen av fördraget. Demokratianhängare över hela Europa satt igår sitt hopp till det tjeckiska parlamentet som hade en unik chans att återupprätta respekten för folkviljan i Europa. Tyvärr svek de tjeckiska parlamentarikerna vårt förtroende. Det är beklagligt, säger senordens äldre. Ja, det är ju ganska typiskt att det enda land där folket har fått rösta, där röstade folket nej till det som fördraget. Mm. Ja, sen redan i förra programmet så hade vi med ett papper här som vi inte han med Och det var det att TV4 säger nej till SD-reklam Och det har väl inte hänt något ytterligare på den fronten så vet jag, jag Nej, förstår. de står ju fast vid det och de kommer att, som de säger, göra en utvärdering efter EU-parlamentsvalet Och ja, vi får se hur de sen agerar i Riksdagsvalet nästa år ja. Man börjar ju med att säga att det är bara riksdagspartierna som, som får vara med här I TV4 och köpa reklam Sen så släppte man in Junilistan med med motivering att de representerade I Europaparlamentet Men så vitt du vet så står vi fortfarande utanför Den möjligheten Ja, innan vi har kommit till halvtid Så kan vi kanske Ta en Pressmeddelande Från den 21 april Eh, varför folkomrösta om EMU, men inte om Lissabonfördraget? Det är Sten Andersson, Europaparlamentskandidat från Malmö. Som i ett öppet brev till folkpartiledaren Jan Björklund vill ha svar på frågan Varför det är rätt att hålla en ny folkomröstning om EMU, men fel att folkomrösta om det grundlagsförändrade Lissabonfördraget? Ja, vi behöver kanske inte gå in på det. Har du någon kommentar, David? Nej, inte utöver Ja, då tycker jag att vi tar ytterligare en melodi Och eh, det är en visa som kommer från en av Erik Axel Karlfelt Och det är sen Olof Sandberg som sjunger Svarta Rudolf i en inspelning från 1934 Ja, ni lyssnar till Radio SD Ja, jag tänkte ta ett eh, pressmeddelande som eh, skickats ut av pressekretariatet och med ett uttalande av Sverigedemokraternas tredje namn på EU-parlamentsvalsseden Per-Arne Wahlberg. Det har rubriken Pensionsskandal inom EU. I spåren av finanskrisen har EU-parlamentarikernas pensionsfond rasat i värde. I ett förslag för att täcka förlusterna så vill EU att skattebetalarna ska gå in och täcka förlusterna med 1,3 miljarder kronor samtidigt som svenska pensionärer får minskade pensioner. Ett horribelt förslag anser Per-Arne Wahlberg i Sverigedemokraterna. Det måste bli ett stopp på parallella system där den politiska makteliten kan roffa åt sig bonusar och förmånliga pensioner som vanligt folk ska bekosta samtidigt som våra egna pensioner minskar i värde. Det är fullkomligt orimligt med EU-parlamentarikernas pensionsavtal som ger dem 15 000 kronor i månaden utöver den vanliga pensionen och det skattefritt dessutom. Premien på cirka 40 000 kronor per månad betalas till en tredjedel av parlamentarikerna själva men övriga två tredjedelar betalas av oss skattebetalare. För en parlamentariker som sitter fyra mandatperioder innebär det en extra pension på 60 000 kronor i månaden utöver sedvanlig pension skattefritt. Per-Arne Wahlberg kommenterar Sverigedemokraterna är motståndare till EU och den roffarmentalitet som präglar den politiska makteliten i Bryssel för alla pensionärer som är kritiska till EU finns det ett politiskt parti att rösta på och det är Sverigedemokraterna. Ja, jag ska anknyta till det här genom ett litet artikel i DN samma dag den 22 april. Och eh, den har rubriken då, parlamentarikerna får chockhöjd lön. Eh, jag kan ta vissa delar av det här då. Efter valet får EU-parlamentarikerna höjd lön med 49%. procent. Från 54 500 kronor i månaden till cirka 81 000 kronor. Men de har också förmåner värda flera miljoner kronor per år. Jag ska ta lite av dem. Pengar för att anställa en eller flera assistenter. Max 2,3 miljoner kronor per år. Och här har man ju en tendens att anställa släkt och vänner som sina assistenter. Sen får man också traktamente. När parlamentet sammanträder på 3 278 kronor per dag. Man har ersättning för allmänna utgifter. Och det är drygt 550 000 kronor per år. Resersättning får man för deltagande i parlamentsarbete. Det är kanske inte så konstigt. Men det finns inget maxbelopp. Och det händer ju ofta att man eh, säger sig resa väldigt dyrt. Och så reser man väldigt billigt. Eller så kanske man inte reser överhuvudtaget. Ja, det är ytterligare en massa ersättning för språk- och datakurser, olycksfallförsäkring, livförsäkring, ålderspension. Ja, då har vi tagit upp lite om det. Vi kan säga att de här siffrorna bygger på en eurokurs på 11 kronor. Men nu har ju kronan stärkt så att det blir lite mindre kronor än det var vid den här tidpunkten. Och vad är vi kommit med det här? Jo, det är att egentligen de här enorma kostnaderna för... Byråkratin, administrationen inom EU, det är egentligen skäl nog för Sverige att lämna Europanionen. Det är alltså en dubbel byråkrati. som inte behövs om man har ett samarbete mellan självständiga nationer istället. Mm, ja, nej, med de här siffrorna så är det ju inte så underligt att vi får betala cirka 13 miljarder kronor varje år. Ja, ska vi ta lite om den här torgmötesturnén. Vi har ju nämnt att det ska bli över 60 orter som ska besökas fram till valet den 7 juni och jag kan väl börja med att säga att det råder lite delade meningar om nyttan av en sån här torgmötesturné eller snarare enstaka torgmöten. Du har en del synpunkter på det då? Ja, alltså själva torgmötena som sådana kanske inte är det sätt på vilket vi når ut i väljarna. Det brukar ju inte vara så där jättemånga som samlas för att lyssna på torgmöten. Och det gäller ju inte bara våra torgmöten utan det gäller samtliga partiers torgmöten. Men själva poängen är ju att lokalpressen i de städer som vi besöker de rapporterar ju om att Sverigedemokraterna var på plats. Jag har ju läst på internet om... Lokala tidningar på de orter som vi har besökt hittills och där har man ju också redogjort för vad vi har sagt. Man har naturligtvis varit noga med att påpeka att det inte var så många som lyssnade men som sagt folk som sen läser tidningen dagen efter de får ju se att vi var på plats och de får också läsa om vilka åsikter som vi har uttalat och därigenom så når vi ut till väljarna den vägen. Ja precis och den som är intresserad och läser rapporter med massor av fina bilder och har tillgång till internet kan gå in på vår hemsida. Och här nämner man också om, om medias stora intresse. Någon man börjar ju i Småland och besökte ett, sex orter ungefär. Eh, stora rubriker, första sidan i och Nyheter ser jag. Eh, sen så fick man det ösregnade tydligen på torgmötena i Nyköp med Katrineholm och Eskilstuna. Och då blev ju det rubriker, ointresse mötte Sverigedemokraterna. I Sveriges Nyheter, svalt intresse för Sverigedemokraterna Katrinskuriren och östligt torgmöte med en SD-ledare i Eskilstuna Kuriren. Men precis som David sa, det är ju inte direkt poängen att det ska komma mycket folk. Det är ju en fördel om det gör så, men det är ingen som förväntar sig det. Eh, när det gäller Västerås så står det så här bland annat. Förmiddagens torgmöte i Västerås var oerhört lyckat med många åhörare, rungande rapporterna. Gott om journalister, TV4, Sveriges Radio, Västmanlands Läns tidning och ytterligare någon tidning. Ja, och även i Örebro så var Sveriges Radio, Örebro närvarande och Närkes andrehanda. I Karlskoga så fanns båda lokaltidningar som kom till mötet. Den större genomförde en lång intervju med Jimmy Åkesson. Så att det här är egentligen skäl nog att ha torgmöten med tanke på den mediatäckning som vi får. Mm, absolut. Det visar ju att vi är ett aktivt parti och att vi har intresse utav hela landet. Ja, då tar vi ytterligare melodi och det får bli sång av Gunnar Thuresson och det är hans tonsättning av en Dan Andersson-dikt. Inspelningen är från 1941. Ja, det här är Radio SD. Nu tänkte jag att vi skulle ta och titta på vår tjusiga valfolder. Vi står bland annat så här. Vi förvaltar omsorgsfullt vad vi är av våra förfäder och vad vi lånar av våra barn. Sverigedemokraterna är ett sverigevänligt parti. Vi sätter stort värde på vårt eget land med vår underbara natur och våra gemensamma värderingar. Vi slår vakt om svenska traditioner, välfärd och trygghet. Alla de värden som tillsammans utgör idén om folkhemmet. Och jag har ett uttalande från Jimmy Åkesson, partiledare. Han säger så här. Sverigedemokraterna är, liksom de flesta svenskar, motståndare till det europeiska monsterbygget. Vår enda chans att kritisera EU är att utnyttja vår rösträtt. Om vi inte säger ifrån idag riskerar vi att ännu mer makt flyttas till Bryssel. Europaparlamentsvalet den 7 juni är därför ett mycket viktigt val. Visa vad du tycker om EU genom att rösta på Sverigedemokraterna den 7 juni. Och vi viker upp den här. Det är en A3 som är vik två gånger. Ge oss Sverige tillbaka står det ena hörnet här. Herrar i eget hus Sverigedemokraterna tar fasta på svenskarnas rätt att råda över sitt eget land. I vårt Sverige lever svenskarna i trygghet genom den välfärd vi själva utvecklar, de lagar vi själva stiftar, den tro på våra medmänniskors välvilja som vi själva uppfyller och den fasta förankringen i en historia som vi själva är med och skapar. I vårt Sverige tar medborgarna hand om varann. I vårt Sverige är det ärofullt att bry sig om sitt land och sina närmaste, i vårt Sverige är svenskarna herrar i eget hus. Det står också här, värva fyra väljare i rubriken. I EU-valet 2004 fick Sverigedemokraterna 28 303 röster, vilket innebär 1,13 För att vara med och konkurrera om platserna krävs minst 4 procent. Om varje person som röstar på Sverigedemokraterna i valet 2004, värvade fyra nya väljare, skulle partiet få 1 000. Är det 515 röster? Vilket skulle ta Sverigedemokraterna till Europaparlamentet? Du kan göra skillnaden. Rösta på Sverigedemokraterna i EU-valet 2009. Om du röstar på Sverigedemokraterna redan 2004, gå in för att värva fyra nya väljare. Mm, det där är alltså jämfört med EU-valet 2004. Ett annat sätt att se på saken det är ju att eh, om bara de som röstade på oss i riksdagsvalet 2006 väljer att rösta på oss i det här EU-parlamentsvalet så kommer vi in i parlamentet med bred marginal där därför att som vi har sagt tidigare varje röst är dubbelt så mycket värd eftersom det bara är ungefär hälften så många som röstar i Europaparlamentsvalet. Precis och det, det tycker jag är viktigt då att komma ihåg. Man behöver alltså inte värja, värva fyra väljare. Men det är ingen skada om man gör det. Nej, jag gör gärna det för aldrig. <laughs> ja, vi har en annan text här. Samarbete istället för överstatlighet. Landvinningarna under de europeiska nationalstaternas tusenåriga historia är fantastiska. Djupt förankrad folklig samhörighet har utgjort grogrund för tillväxt av demokrati och välfärd. Idag finns starka krafter som vill avskaffa de olika folkens självbestämmande. Svällmokraterna vill sätta stopp för denna farliga utveckling. Vi vill främja ett folkligt europeiskt samarbete byggt på frivillighet och samförstånd. Sverigedemokraterna ser Sverige och de övriga europeiska länderna som familjemedlemmar. Vi önskar goda relationer med våra europeiska släktingar och vi inser vikten av att samarbeta. Men vi vill inte känna oss tvingade att bo alla under samma tak. Sverigedemokraterna kämpar för att återföra makt från Bryssel till Sverige. Vi tar även ställning till EU-sakfrågor utifrån vår demokratiska, värdekonservativa och sverigevänliga grundsyn. Sveriges och svenska intressen är vårt övergripande mål. Sen har man listat de punkter som Ester går till val den 7. juni 2009. 1. Sverige ut ur EU. 2. Samarbete ja, union nej. 3. Stoppa Lissabonfördraget. 4. Försvara den svenska modellen. 5. En ansvarsfull invandringspolitik. 6. Nej till Turkiet i EU 7. Nej till en EU-armé 8. Stärkt gränsskydd 9. Behåll den svenska kronan och 10. Ingen EU-byråkrati i Sverige Sen på sista sidan så har man tagit ut en del ur Sverigedemokraternas valmanifest som man i sin helhet kan hitta på hemsidan www.sverigedemokraterna.eu Ja, David, skulle du kunna ta och läsa några av de här punkterna som står Sverigedemokraternas valplattform till Europaparlamentsvalet. Det finns på hemsidan. Men du kanske kunde läsa inledningen. Ja, visst. Sverigedemokraternas valplattform till Europaparlamentsvalet 2009. De landvinningar som gjorts under de självständiga europeiska nationalstaternas tusenåriga historia är fantastiska. Denna samhällsstruktur, byggd på en djupt förankrad gemenskap och samhörighet, har utgjort en unik och stabil grogrund där företeelser som demokrati, jämlikhet och allmän välfärd har kunnat växa sig starka. Trots detta finns det idag starka krafter både inom Sverige och i den övriga europeiska unionen som mycket målmedvetet arbetar för att avskaffa nationalstaterna och de europeiska folkens självbestämmande. Det övergripande målet med Sverigedemokraternas europapolitik är att sätta stopp för denna farliga och destruktiva utveckling och istället främja en återgång till ett folkligt förankrat, mellanstatligt europeiskt samarbete byggt på demokrati, frivillighet, ömsesidig respekt och samförstånd. Sverigedemokraterna ser Sverige som en naturlig del av den europeiska familjen. Hur mycket man än tycker om sin familj vill man dock knappast som vuxen bli tvingad att flytta in under samma tak som de och där blir tvungen att för all framtid lyda sina större syskon eller till och med bli underställd sina avlägsna kusiner eller sysslingar. Vi samarbetar gärna med våra europeiska släktingar, vi vill gärna ha goda relationer med dem och vi inser nödvändigheten av att i svåra situationer sammanstråla med dem och hitta gemensamma lösningar. Men vi tänker inte ge upp vårt hem och vår identitet och vi vill fortsätta att vara herrar i eget hus. Sverigedemokraterna kommer i alla sammanhang att slåss för att föra tillbaka makt från EU till det svenska folket. I de fall där detta inte lyckas kommer vi att ta ställning till sakinnehållet i förslagen utifrån vår demokratiska, värdekonservativa och sverigevänliga grundsyn. Precis som i alla andra sammanhang... Är Sveriges och det svenska folkets intressen vårt övergripande mål i alla beslut som fattas? Ja, och på det så tycker jag vi tar en melodi till. Och nu får det bli Åke Grönberg med Lördan, Text av Jeremias i Tröstlösa och Karl Evert. Den här inspelad 1942. Ni lyssnar till Radio SD. Jag tänkte att vi skulle avsluta med några avsnitt ur partiets valmanifest. Och jag börjar med... Punkten två. Samarbete. Ja. Union. Nej. Sverigedemokraterna är i grunden positiva till frihandel i rubriken. Sverigedemokraterna ställer sig bakom tanken på ett frihandelsområde inom Europa. Och vi är mycket positiva till ett mellanstatligt samarbete mellan fria, självständiga och demokratiska europeiska nationer. Inte minst när det gäller gränsöverskridande problem som kampen mot miljöförstöringen och den organiserade brottsligheten. Vi är dock övertygade om att ett sådant samarbete går att skapa utan att de enskilda länderna för den sakens skull måste överge sitt självbestämmande till förmån för ett meningsskap i ett detaljstyrande överstatlig union präglad av ett demokratiskt underskott. Det var den punkten. Och David, du har den här försvara den svenska modellen, nej till lönedömning, det är nummer fyra. Ja, och då står det så här att i Sverige ska svenska löneavtal gälla. Det svenska EU-medlemskapet innebär att den framgångsrika svenska modellen för avtal och lönebildning på arbetsmarknaden är hotad. EUs utstationeringsdirektiv innebär att utländska arbetsgivare med utländsk personal kan utföra arbete i Sverige till betydligt lägre löner än vad svenska kollektivavtal fastställer. Egendomstolen har fastlagit att svenska fackföreningar inte har rätt att vidta stridsåtgärder mot arbetsplatser med utländsk arbetskraft om lönerna är lägre än vad arbetsmarknadens parter har kommit överens om. Vi Sverigedemokrater försvarar rätten för arbetsmarknadens parter att fastställa villkoren på svensk arbetsmarknad. Vi försvarar arbetarnas intressen och vi motsätter oss den lönedumpning EUs direktiv kommer att innebära. I Sverige ska svenska regler gälla. EU-bestämmelser påverkar svenska arbetstidslagar och arbetsmiljölagar samt inskränker svenska företag och svenska fackföreningars möjligheter att sluta avtal. EUs lagstiftning på området är överordnad svensk lagstiftning och svenska kollektivavtal. Vi Sverigedemokrater anser att EU inte ska ha något inflytande över svensk arbetsmarknad, svensk arbetsmiljö, svenska arbetstidslagar eller svensk lönebildning. Och avslutningsvis svenska jobb till svenska löntagare. Den inre marknadens fria rörlighet får inte innebära lönedumpning, social utslagning eller en permanent massarbetslöshet. Vi protesterar kraftfullt mot att svenska arbetstillfällen ska kunna gå till de utländska arbetare som kräver lägst lön. Sverigedemokraterna förstår företagens behov av att kunna rekrytera expertkunskaper över nationsgränserna. Vi vill även i framtiden ge dem den möjligheten men då endast på tillfällig basis när den inhemska arbetsmarknaden inte klarar av att tillgodose företagens behov. Däremot motsätter vi oss alliansregeringens fria arbetskraftsinvandring som har till syfte att hålla nere svenska löner genom ett överutbud av lågutbildad arbetskraft. Ja, vi hinner med lite mer. Punkt åtta. Stärkt gränsskydd. Återupprätta svensk gränskontroll. Fram till ett svenskt utträde i unionen vill vi svenska demokrater ingående verka för att återupprätta Sveriges gränskontroll mot andra länder i Schengens samarbetet. Vill verka för ett undantag liknande det Storbritannien har, vilket i praktiken innebär att passfriheten från det övriga EU-området upphör. Dessutom ska efter detta inte Schengenvisa utfärdat i annat EU-land gälla inom Sveriges gränser. Syftet är bland annat att försvåra för internationell brottslighet, människohandel, införsel av illegala droger, vapen och människosmuggling. Ge tullen större befogenheter och resurser. Vi vill låta ge tullen rätten att undersöka alla fordon och individer som anländer från eller avsatt resa till ett annat land. Oavsett om detta landar medlemmar i EU eller inte. Samtidigt vill vi kraftigt stärka tullens resurser och återupprätta den svenska gränskontrollen. Syftet är att försvåra varsmuggling av legala och illegala varor, försvåra människosmuggling och att stoppa utförseln av stöldgods från Sverige. Och därmed har vi kommit till punkt. Jag tänkte att vi skulle avsluta med ytterligare en text med sång och toner av Gunnar Thuresson. Den här gången är det fråga om Gabriel Jönssons flicka från Backafall. Tack ska ni ha för idag. Hej då!